Олег просто тебе боїться. Ти ж бо не даєш йому нагоди відчути себе впевненіше. Від киля він знає. Може, він тобі і не потрібний зовсім. А Олег не та людина, що буде нав'язуватися. Ну Але ж ініціативу має проявити чоловік. І взагалі, як же тоді залицяння і все інше, коли мужчина домагається прихильності жінки? Трохи зачеплена заживе словами подруги, запитала Іра. «Ну, це не цікаво», – протяжно мовила Лариса. «Но ну, хіба тобі сподобається такий? Ото, що плазуватиме перед тобою на колінах та благатиме про кохання?» Іра здивовано подивилася на Ларису. «А хіба ні? Та ти потім сама його не захочеш. А в усьому має бути рівність», – упевнено заявила Лариса і відчинили двері під'їзду. «Ах ти бісова дівка!» А враз почули подружки, і за дверима окреслилася постать Ларисиної мами, неосяжних розмірів і такого ж невгамовного темпераменту жінки. «Я її по всьому масиві шукаю, а вона й не збирається йти додому. Тітка Галя приїхала, гості в хаті, а вона десь гуляє». Ну, «Усе, Ірчику!» А регочучи, зорієнтувалася Лариса. Йду по по-доброму, бо мамчик може і ляпасів надавати». Удаючи, що захищається від матері, Лариса побігла поперед неї до свого будинку. «Зі святом, тітко Любо!» – гукнула їм у слід Іра. «І тебе також, Іринко, заходь у гості!» «Дякую!» – сміючись відказала Іра. «Я ліпше погуляю!» І вона знову прихила на лаву чекаючи повернення Світлани. Отже, Лариса вважає, що я залякала Олега. Іра задерла голову і, дивлячись на надвичірнє небо, спробувала розібратися. І він просто боїться, а винувати в цьому я сама. Ха, нічого собі, точка зору. Хоча все правильно, адже я не дивлюся на нього як на об'єкт своєї любові. Мені, на відміну від Лариси, потрібна увага. І взагалі, любов зори пад, та й статися все має природно, без усяких там підштовхувань. Але водночас мене спіткає справжнє розчарування, що в нас із Олегом нічого не вийде. Хоча це, напевно, егоїстична жалість. Не до нього і навіть не до нас обох, а тільки до самої себе. «Привіт, Іринко!» А вони й не помітили, як біля під'їзду зупинилася машина. За кермом сидів Олег. «Сідай, покатаю!» Навіть не згадуючи про маєвку, запропонував він. «Бачу, сумуєш тут на самоті!» Іра нерішуче підвелася з лави і підійшла до розкритих дверцях машини. Захоплена зненацька, наче він міг прочитати її думки, вона лише з ніякого віло посміхалася. «Ну, куди вас відвести, мадмуазель?» театрально поспитав Олег, коли вона все-таки сіла поруч із ним. «Я не знаю». І справді була розгублена. «Взагалі-то мені треба роздобути до завтрашнього дня для Тані квіти», випалила вона перше, що їй спала на думку. «Ну то в чому ж річ? Поїдемо по квіти», – рішуче промовив Олег. І машина рушила. Так, але ці квіти ростуть у лісі. Таня любить дикі квіти. Сама, лякаючись своїх слів, заперечила Іра. Ну, отже, їдемо до лісу. І він плавно вивів жигулі на головну дорогу. А потім під світлом фар вони складали лісовий букет. І на їхніх руках залишався слід гіркуватого квіткового соку. І він, Цілував її долоні, а вона тихо казала, «Ну що ти, вони ж гіркі!» Але він усе притискав її пальці до своїх губ. І вона зрозуміла, зараз усе станеться. Як давно вона мріяла про це? А водночас боялася до цього наблизитися. Чекала, що все нарешті станеться, і не бачила можливості це здійснити. Але... Не Олег був головною її метою. Вона, як і раніше, думала тільки про себе. І хоча Ларисині слова теж зіграли свою роль,